Бубняв'я кров'ю обличчя покришня. І я знаю, що зараз станеться. І мені соромно за себе в'їдливого. І соромно за покришня. Я відступаю ще далі за скирту. Правиця об'їжчика сіпнулася, І пуговище стьобнуло малого Петруню по ногах. Книга полетіла низько над полем, наче лелека. Летіла довго і упала в стерню. Хлопчик накульгуючи стрибав на за книжкою, а покришень матюкався вслід. А мать твою, навчатель! Та я таких навчателей дюжину під нігуті, як вошей! Латинською йому захотілося, а хліб чиїси, падло! Сьогодні по-латинському, а завтра по-чийому захочеш, я тобі встрою. Правильно я зробив, що виграв у покришня в шахи. Об'їжчик закурив. Курив він у ті роки лише Казбек. Коли приїздив у добрім настрої, віддавав мені порожні коробки, вистелені срібною фольгою. Я робив з них прокладки для книжок і срібні кораблики. Коробки ще довго пахли коштовним тютюном, містом пахли, іншим життям пахли. Хлопчик гладив забиту ногу, в очах його були й сльози. Покришень забрався в сідло, на коні він виглядав значимо, як і я, за кермом антрацитової волги. Та ви, дядьку, не сертеся, я ж не хотів. А по-латинському я тільки трошки літер знаю, зовсім мало. Покришень мовчки курив. І ті, що знаєш, забудь. Чуже нам ні до чого. Ще невідомо, яка в тих латин політика на даному етапі. Прогучав по довгій хвилі. А про вас, дядьку, я в книжці напишу, як стану письменником. А що ж ти такого про мене напишеш? Напишу, як ви на коні їздите, наче найвищий генерал і високий начальник. Пиши-пиши, письменник, тільки мені даси прочитати спочатку, що там накарлякаєш. Бо я тебе напишу, коли й про мене що збрешеш, як про тих русалок. І поїхав високо підстрибуючи в сідлі, наче танцював на вприсядки. Все далі й далі, поки не розтанув у вечорові імлі. Тепер я вже сам хотів, щоб на польовій дорозі з'явився Калейда. І він з'явився, як з'являвся, вертаючи з далеких сіл, часто, коли я пас свиню на клинку. На той час кооперація вже виділила підводу Започаткувавши перший у районі книжковий магазин на колесах. Кінь був старий, як і господар, лагідний, смирний мерин, білий, це я пам'ятав, а віз військовий, широкий, назад у воза, дощатий лар для книг і навісик. Спершу я побачив коня, рожевого в призахідному сонці, далі за пагорка. Випливли дощата Халабуда і сам Калайда, що сидів на прибитій упередку дошці, вистовбурчивши свої протези. Милиці, як завжди, лежали збоку, на похваті. Диміла самокрутка, наче польова кухня. Він курив нещадно, згортуючи цигарки не з тоненького цигаркового паперу, який тоді продавався, а з газетного жовтими від нікотину пальцями. Крихти самосаду краплили його розкішну сиву бороду. «Біжу, дядьку Андрію, біжу!» Малий Петруня залопотів по стерні, вмить забувши про сутичку з покришним. Забувши про мене і про все, окрім Калайди і його книг. Я так само забував про все, коли заходив у боковушку до дядька Андрія, заставлену стосами книг дивитися його книжки, слухати його розповіді про минуле. Я не наважувався ось так одразу підійти до Калайди. Що я йому скажу? Йому, інтелігентові, я напишу про його подвиг у повоєнному селі, про країну знань, двері якої він очинив не лише для мене, а й для багатьох підлітків з навколишніх поліських сіл». Про книги, які розвозив по селах, а він в інвалідній колясці, а потім на возі. І написав про це книжечку. Там є рядки про мене.